Dovolte mi, abych zahájil diskuzi. Tak, než si... Dobře. Díky, díky za skvělou přednášku. Mě strašně zaujalo to teda, že nejpočetnější obratlovec jako je radikálně nenavázaný vlastně na ten lidský svět. Což bych tak jako řekl, že buď to je ta synantropie, nebo jako být tím člověkem a tak teda jsem teda opravdu našel pokoru a zajímá mě, když je to teda nejpočetnější obratlovec. Tak co teda žere? Protože to je evidentně masožravý, tak ta jeho kořist musí být tak variabilní, že žádná z té kořistě není. Jako. Jo, oni budou žrát hlavně jako plankton, protože to jsou malý, relativně malý rybičky, jo, takže nepůjde ta po rybách tím pádem vypadávají. No, takže žere ty bez obratlovec, to jsou Jo, jo, jo, jako obratlovec. Obratlovec, no, to zase jako když jsme byli moc rybostřední. A jíme to? Ne, nejíme to. nelovíme to? Um, protože zatím se jako komerčně moc neloví vlastně sítěma z hlubin, což možná je to dobře, možná ne já a uvidíme, no asi se do toho bude čas. Je to je jako náročné. No, oni ještě mají, že jo, pomalu ontogenezi, takže tam je spousta těch maličkých stádí a různě velký, žerou různě velkou potravu, takže by využijou úplně všechno a ty velký zase žerou svoje děti, že jo, a takhle, takže je prostě to úžasný. A... Ale já jsem se chtěl povedat, ta přednáška byla velkolepá, úplně prostě <coughs> fantastický <coughs> videa, takhle. Je tam asi nejvíc právě, že jo, takhle zaujalo takový to, ta luminiscence u toho a, že jo, jak dělá tu fialobu, protože tam není vidět hlava. A působí to dojmem jako luminiscence těch pyrosom. A to zřejmě může být, jestli to nemůže být teda opravdu jako programní miméze, Žeho? protože a, a, a, a, a, a ta luminiscence ze těch pírosů může být opravdu obraný mechanismus, protože kdo si to žeho, jednou do toho kousne, tak kousne prostě do slizu, žeho, který je odporný, ten tunicín. Žeho, to znamená, že všichni predátoři to dřív nebo později poznají, že kdo takhle luminiskuje, tak od toho radši dál. A, hmm. žeho, nemůže to být u toho opravdu jako jako miliorovská mimikra. Jo takhle, ne, ne, že přejatý, ale no, ono se o tom, já jsem o tom snažila dohledat právě u těch fialových a nenašla jsem v podstatě nic, že jako všechny ty práce se zaměřovaly na ten červený a u těch fialových to je právě jako strašně málo a jsou dokonce ryby, který mají jenom ten fialový, a žádný jiný. takže pro mě, jako, mě přijde, že to určitě nějaký smysl mít bude, ale... Uh... to má ten, puls, ten opravý, jako u těch hmm. A to je teda, no, to je vlastně jako to, to video bylo asi jako poprvé, kdy to někdo viděl, um, teda to celkový pár videí ještě od předtím se zná, jako známoje na, na ty na ty, um, na, na ty fotofory na tvářích, to jako nahraný bylo, ale vlastně takhle u hezky živých jedinců, to no, je tak málo, že si myslím, že to zatím jako... Hmm. A nevím, jestli by to šlo nějak otestovat, ale jako je to super myšlenka, no. Tak já se dovolím zeptat na ten, jak se dá očekávat na, na, na, na Čích. A jak je to tam, to je dělaný teda skrze uh, geny, ne přes, skrze uh, expresy? Co teď myslíš? Ty počty receptorů, pardon. Jo, tohle bylo v genomu, no jenom. Takže jako, jo. jo, jasně. Ale teda. Um, když my, jsme koukali, když my koukali na ty genomy jako napříč rybama, tak vlastně exprese v podstatě, tam se nedělo nic zajímavého, jako známe třeba od Opřínu, že by se exprimovalo jenom něco, ale v podstatě jako, um, exprimovalo se... Jako přímo uměrně jako ne všechno, úplně všechno, ale prostě přímá úměra mezi počtem genů v genomu a počtem jako exprimovaných genů a všechny tak trošičku, uh, nebyla to ani jako podskupina, jo, bylo to prostě... Počkej, ale kde byly exprimované? Buď, jo, jako v, no, v rozetě. Jo. Jo. Jako jo tak, jsou, na to, no, to, že prostě jako v posledních letech se ukazuje, že no, Čichový receptory jsou prostě experimentálně, kde a a zrovna nemusí být i v tom samotném smyslu orgánu a že vlastně ta funkce může být jako dost uh, rozličná, že budeme jako překvapený, co všichni to dělají. určitě, jako určitě zároveň jsou jako v jiných, k něčemu jinému, k čichu a zároveň jako můžou být jinde pořád k jako um, No, no právě, detekci, jo, jako že to je prostě hrozné jako má rezeptor, z, z jako matek, no. Jako po rybách ale kde tam nejsou žádné jako místa, kde by to bylo speciálně. Určitě jo, ale tady se jako neví fakt nic, takže tady udělali jako genom zatím a myslím si, že to jako v následujících deseti letech jako poskočí dost. Jo. Hmm. No a, uh... Návaznosti na to, že jo, to jste mi jen tak jako zmínila, to, to mi připadá docela zajímavé to, že teda prostě u spousty je ten repertoár je omezený, ale to vůbec neznamená, že ten problém je prostě s tou senzitivitou, senzitivitou hmm. jako na co, že jo? No jasně. A že ona může být dost, dost výběrová a evidentně prostě některý se jako specializují na to, že v super cítí něco a ostatní třeba vůbec. Mm -hmm. No ale to se jako vyprávíme mm. a, a máme teda nějaký jako doklady o tom, máme nějakou hezkou psychofyziku a, v, u ryb, jak prostě, co cejtějí a co necejtěj? Jako necítěj? v tom hlubokém moři ne. No ne normálně u ryb, jako jo, já to jako literaturu úplně načtému nemám, ale jako experimenty s konkrétními látkama a aktivací jako to rozhodně jsou, jsou i vlastně ty feromonový experimenty, kdy se dělají jako u který mají specifický, specifický feromony a takhle. Takže jako to, to, tohle se jako určitě dělá. Ale není to tak, že bys měl jako katalog, a byl by si k němu schopný přiřadit gen a říct tak tenhle ten gen ten detekuje přesně to, a to jo, jako to, aby jsme byli tak daleko, že máme katalog látek, katalog to, to, genu tady a Ale neměšlo o to, jestli teda budeš mít u těch, co mají. Uh, s... Zúžený ten repertoár těch receptorů, tak tam budeš prostě vidět, že budou citliví na něco v, jako konkrétní. No zatím jsou to jako všechno spíš spekulace, hmm. nebo jo, ty můžeš najít, je tam okej, okay, pomnožená jedna skupina tadyhle z téhle, z té rodiny, ale jako, že bys mohl říct, a to přesně detekuje tohle, hmm. to ne, no. Hmm. Tak, jeden takový dotaz a potom jeden nápad, tak nejdřív ten dotaz jak se vlastně rozlišuje chuť a čich u vodních živočichů? Podle mě tady mluvíme o čichu, ale ona je to chuť, že jo? Jako, rodinou... um, uh, v podstatě je to um, hodně podobný, někdy se to dokonce jako u těch ryb uvádí dohromady, ale jsou jako gusta, to je no. něco jiného, takže ty Služí, geny jsou jiné. To... Ale jako jsou podobné, dají se jako porovnat, ale je to jiná rodina. Jo, takže opravdu všechno tohle z toho Čichů. Ano, ano, ano. Jo. Jo. Jadu... Jsou to čichové receptory hmm. a krá prostě fungují ve vodním prostředí, jo? No to choděl bych někdy v nějakém případě. <laughs> a můžu teďko nápad? Mě zaujalo tam ten chybějící obsín jeden. Jo? Já bych si je typnul. Já si myslím, že to bude ten jeden obsín, a bude mít dvě konformace, že prostě dokáže. Že alternativně prostě bude umět zaujmout za dvě konformace prostě jako prion, něco takového. Že hmm. se buď složí takhle, anebo se složí jinak a za sedm let si no, to o tom povíme. Kdyby to jako tak bylo, by to bylo určitě jako super, ale zrovna teda ta věda kolem těch hrodopsínů, nebo ty biofyzici jako na co dělají, já bych si typla, že by si tohle jako byli, měli, mohli být schopni všimnout. Ale možná, možná, jako určitě je to možné, jako něco je tam jinak a... Buď je tam nějaký jiný fotosemzita, který nenašli, ale když už věděli, že by tam mohl být a šli po něm a nenašli ho, tak je to jako... Změnil bych koncentraci hořčíků a ono by to udělalo jinou konformaci a... Mm -hmm. Jako jo, dobrý nápad, jo. No. Um, Biofizic Biofyzici tuší, Jarda už dí. <laughs> Já mám další takovou otázku, mě je vždycky hrozně divný, jak to, že ta evoluce vypadá, že s tou luminiscencí začíná od nějakých těch modrých tónů, které by měly být energeticky náročnější než ty červené. Že vlastně to, tohle mě nějak nejde na rozum, a čím si myslíš, že to je Jako i u toho hmyzu? Vlastně. No, v tom moři to, to určitě, protože jako většina vidí jako modrou. To znamená, že potřebuješ jako ně, něco, co budeš vidět. No. A okay. zároveň jako rozbíjíš, chceš taky rozbít tu silu, je to tak na to je to taky vlastně potřebuješ, aby to odpovídalo tomu a, a světlu co jde od hladiny. takže tam zrovna ta modráz... Jo, to dává smysl. Je, jestli to můžu doplnit, jestli si to pamatuje tak většinou stejně jako mají nějaké bakterie, které umí luminescenci, jo? že těch luciferás se jako vymyslel málo a jejich, jako vzniklo to mnohem mínkrát, než něco, co, co svítí, protože většinou si dal někam jako bakterie, která to je, takže to ne, nejsou nezávislé vzniky toho světla, ale jako neříkám, že to tak je, ale část toho jako píku je to, že to je vlastně recyklované, koukované, jako to které tam je, No, no, to ale jako, určitě je to jako, že docela dost skupin má tu vlastní. Jako na počtu druhů zrovna budou obě ty ty mají vlastní, takže na počtu druhů možná bude i více vlastní, ale skupiny je jako tak půl na půl s bakteriemi. Ale třeba ty luciferázy se jako zatím neznají, jestli to je jeden typ jako pro všechny stejný. Asi to bude něco, co se jako vodně vzalo, nebude to asi úplně jednou celý vymyšlený úplně alternativně, ale nevím, uh, neví se to. Tak, to. Já jenom čistě technickou otázku, o jaké intenzitě světla v té hloubce okolo těch 800 metrů mluvíme a ještě jsou ty a, ty, a ta luminescence, která slouží v maskování, tak má zřejmě i. Srovnatelnou intenzitu. To, co vidíme eh, na záběrech, je eh, jako mnohokrát přeexponovaný. Rozumím tomu správně? Um, jo, a ne, nejdřív ta, ta první, nejdřív ta první otázka v těch 800 metrech. Eh, je, číslo ti číslo přímo neřeknu, ale je to tak, že jako i, člo, i lidský zrak, který jako by byl dark adaptovaný, tak kdyby se si stoupil, stoupil metr, takhle dal tak by si měl dál. být schopný dít siluetu. To znamená Krátko. ještě jako na hraně vlastně naší viditelnosti. To je někde mezi 8,5 metry 50 jo, takže takhle len sněch. Um, e, takže ty, tasy, ty siluety docela fungují, když to tedy mají vylepšené, tak to bylo vidět dobře. A teďka, uh, oni umí tu intenzitu, nebo některý druhý umí intenzitu té bioluminescence regulovat a opravdu to dělají právě třeba podle kolik je zrovna světla, aby u uh, konkrétní, kde chtějí jakoby, se maskovat, tak tam to zrovna musí co nejvíc odpovídat, aby, aby to, tu silu to rozbilo a ne naopak rozsvítil. Ale zase ty druhý, ty, ty bioluminescenční, třeba ty záblesky pro komunikaci, naopak tam se snaží být co nejsilnější. A to bych si teda zakala, že to, co bylo jako natočený, mně přijde, že asi jako nemusí být nějak jako daleko od toho, jak to skutečně jako je. Jo? Když jsou třeba z ponorky nějaký záběry, sice vzácní, ale když zhasnou světla, tak je to taky vidět, jako pouhým okem to vidí. No? Takže nebude to nějaký mnohokrát vytažený. Krátce. Bývalý akry... akvarista pelomony. <laughs> jak je to možné e, ty práce tu dělat, že, že tam... Jste citovala velmi, z... pro mě jsem do ústavu zajímavý, ten rozptyl těch feromonů e, metodicky, jak je to možný? Jo, pardon, to nebyl, ten feromon nebyl udělaný experimentálně, ten byl spočítaný jako modelem nějakým, takže to, je, to, to vycházelo jenom z nějakých jejich cipokladů. Experimentálně to dělali vlastně s barvou ten rozptyl a použili to potom jako jeden z vlastně parametrů v tom modelu. Takže jako bohužel tohle testované experimentálně nebylo. No to je dost jako strašně zajímavé. Jo, jako určitě. No. Všechno je to hrozně zajímavé. No. Když si tam postavíme laboratoř podvodní, tak eh, tam můžeme na, na studenty a uvidíme, co nám vykládá. Ale mě by zajímala ta love eh, no. Konkrétně se vůbec eh, ze strany té sabice eh, může mm, probíhat nějaký výběr anebo se na ně může kdokoliv přisát. No. A, a jakože mm, mi to nepřijde no. pro ní moc výhodný, ne? Nebo? No, takhle, ono je to tak, že um, ty, um, jako, obě ty chtějí najít a celkem to není tak, že by jako jí mohlo najít to samečku. Takže vlastně je to tak řídký, že je asi já ráda jako za každýho a jako ještě tam ten extrém, kdy už byly fakt velký, je spíš jako extrém, většinou je ten rozdíl ještě větší a jsou jako tak malý, že se jako vyplatí, nebo vyplatí se, jako není to zas takovej jako... Problém na to, že si vezeš pak varlata, jo? že vlastně ten sameček se pak stane vlastně součástí toho těla a vlastně, když je víc, tak je to ještě jako výhoda, že máš geneticky variabilnější potomstvo, mm -hmm. takže... A fakt má některý víc, jo? Jo, jo, myslím, že buď to bylo osm nebo 18, co bylo jako nejvíc no. jako zaznamenané. Myslím, že osm určitě. Teď no. si to bylo 18. osmnáct. je dobrý, neprideme, i když ona víc, tak má vlastně potom výhodu. No, no a to je, to je vlastně výhodný. Ale vlastně jsou i, byly nalezeny i samice bez, to znamená vlastně, jako bude to těsně na hraně toho, že se jako nacházejí tak tak, jo. No, mm -hmm. tak nějaký, ten ale jako, že proč tohle dává smysl lepší u z těch ryb než u těch lidí nebo u nějakých jako suchozemských organismů, že prostě ve světle toho hypotéza sexy synu, tak to, na co je jediný ten tlak na ty samečky, je to nacházení těch samic. To znamená, jakmile on už jako dokázal, že jí našel, tak to je to jako, proč ona by ho už rovnou měla chtít, že jo. To znamená, tam neexistuje, mě to Jo, Tak. by zajímalo, jestli ten samec přijímá nějakou. Pardon, pardon, jdu, jo. O, by zajímalo, jestli ten samec nějakou potravu po co se na ní nasaje? Jo, po co se na ní nasaje, tak už ne, protože on se vlastně zakousne a jako sroste i jako cévně poběhem s ní, takže on je vlastně vyživovaný z té samice a je, jako jemu okamžitě mizí vlastně i jako celý to, jo, od, od tlamy i vlastně žábry a zůstane prostě napojený jako cévně a stane se vlastně součástí těla. Jediný, co tam funguje, tak jsou právě jako testé. No, <laughs> no takže no, tak to má. Dobře. <laughs> Mě překvapuje, že teda tam zůstalo tolik toho sexu, tam musí být šílená ko koevoluce, nějaký koevoluční zápasy nebo prostě něco takového, když si Ponechali i za takovýhle podmínek teda jako ten, to, pohla, to pohlavní rozmnožování, Teď i blbý jo. ryby prostě tady, jako s, s, ne suchozemský, ale vnitrozemský. Jo, jo, jo, jo. Tak. Je to fakt, Nebude. že jako nevím, jestli, že, že, že vlastně tak jako te, si nebo, že by byly nějaké skupiny, to je jako pravda. No, že, Co je, možná, Hmm. No, kdyby zposloucháte i Karla a je zvěděl, že ryba potřebuje spermie, Že prostě neexistuje ryba, co by se rozmnožila bez, bez spermie, hmm. Takže spermi tam musí mít. Jo, a pak to vyřeší jako, že jsou hermafroditi, třeba jako simultánní, anebo prostě no. nějakým samečkem. A mě spíš zaj zajímá, že e, jak daleko ten samec jako dopluje, že kdyby byli třeba jako hermafroditi, tak e, vy, jo, že, jaký tam je tento genu, že ten samec je tam asi prostě pro šíření genu a oni jsou nějak jako pod počást, takže asi jo, prostě jako kandiduje na velkou, tak dobře. je to prostě kvůli toku genu, asi systém. Jo, jako myslím, já nevím, jestli ten samec jako uplave výrazně víc než ta samice, jako ve smyslu nějaký disperze, protože... Um, On je zase jako malinký, má třeba jeden centimetr, ale vlastně všichni ty jasové, když jsou larvy, tak jsou jako v mělký vodě a to, to je asi to stádium, kdy se jako geograficky někam můžou posunout, to jako jo, no. Že... Tako, že to šíří geny a přitom to ušetří zdroje, že jo, pro mm -hmm. tu samici, že ten dvou milimetrový samec, no, centimetrový nic nesežere, takže je to vlastně řešení, mm -hmm. že ta cena sexu v těch zdrojích se vlastně mm -hmm. jako sníží na milimetry. Jo, jo, jo. Jako takhle, že už je, jo, jasně, Už je tříš jako za no. studování těla samečka. Ale jo, to je a... jenom jedna vlastně podskupina jako Těch děsů jako malá, jinak jako většina jsou normální tak protože se Ještě jako často v těch prostředích, kde se ty organismy vyskytují relativně říct a ještě jsou třídimenzionální, třeba i v půdě. Je jako problém, aby se mezi, mezi sebou našli a jako předali si ty spermie, a vůbec jako takový cháft půdě mají ty spermatofory a tak. Takže ten samiček, doslova jeho úlohou může být jenom to, že on je jako ten inteligentní balíček spermí, který si jako najde tu samici, jo? Že to, proto možná jako nejsou hermafroditický, protože on by poskytuje tu výhodu, že to je ještě jako navigované. přesně tak to je, jako... Uh, jo, jo, to opravdu je v podstatě jako jeho jediná rola důležitý, aby bylo inteligentní dost to, aby to Já mám jiný nápad. Mě, pro mě úplně nejpřekvapivější jako zjištění z téhle přednášky, to jsem si nikdy neuvědomil, bylo to, že teda opravdu se, to, že ta difuze je jenom dvourozměrná a to je naprosto unikátní, myslím si, že v jiném prostředí něco takového není, jako my si myslíme povrch země, že to, ale to je, to, to je promíchávaný tady prostě... Fouká vítra takovýhle věci. Takže tady ta, ta difuze není v tom dvourozměrným. Zatímco tam je... A to je opravdu úplně nesrovnatelně snažší se orientovat v tom dvourozměrném prostředí než v tom třírozměrném. Takže ve skutečnosti se najít může být strašně jednoduchý v porovnání se všema jinýma prostředíma. Jakmile najde, najdeš tu rovinu? No, ale to A už no, je no. zase... Počkej, počkej, než tady začne spekulovat, tak jak je to velká vrstva? No, jako jednotky metru, jako opravdu relativně jako malá, jako některý No, a ty mě, se Jarno pohybuješ již obvykle? 1,5 metru, jo, takže To, to je pravda, ne. no, to je pravda. Jarno chodí dož do třetího patra, takže to je víc. Dobře. No, tak jsem probíhala, prostě tady se nedá orientovat, či chem si, si najít, nebo prostě strašně špatně to pár motívů. Kromě Jarno, čekám na frenzy, teda. <laughs> To bych, prosím vás, to je citlivý téma. to je citlivý téma. to bych nechal stranou, jako. by to nevíte, ne? Já. To Já. Já už to cítím od domovních dveří, jo. Na to no. Znavyklý, že vnímat, Bohužel Já, to tam... Každý den znova, No, každý ráno pláču. Tak, vypadá to, že... Jo, to jsou dotazy, pardon. Tak jenom takový off topic na závěr možná. Když jsem tam viděl pestro svítivce blízkavýho, tak mě napadlo, napadla otázka... Jak Kdo? kompletní je český názvoslový ryb, Když, ano, vás... jak, jak se blížíme té metě, že český název už nebudou mít jenom ptáci, ale že to budou teda i ryby? No, jako, met, je to v podstatě jako dodělaný, ale teda, tak je to 15 let zpátky, takže druhý, co byli před 15 lety, je tlus mínus, tak opravdu existují dva lidi, kteří se pustili do českého názvosloví ryb a, a opravdu je udělali pro všechny druhy, kromě pak už jako někde vyhořeli ke konci, že není tam posl poslední, Skupina, a, ale... Asi no, do té jsou, no, do té, tak do té jsem jako, to, jako, no, no, to stálo dost a no to, Někdy jsou ty jména fakt, jako tomu odpovídá, to já se jako stydím je pak použít, protože já mám na jednom našem jako s to je jako fakt prostě, jako predátor, a bohužel jsem na český jako pusinka, takže... Ale česká terminologie není závazná, takže můžeš... No, jo, jo. <laughs> v tomhle případě není ani zavedená. Proč? opravdu, jsem vynechala, no, na to mělo. Díky. Ne, já jsem se zeptat, jestli u těch, těch někdo hledal takový ty elektrický smysly, takovou tu orientaci podle elektrických napětí nějakých, jo. nebo magnetického pole, nebo tak. To je dobrý dotaz. Já jsem, to se přijam, já jsem to úplně tolik um, nezvládla jako dohledat zrovna magnetismus a elektrický um, receptory, ale co se jako ví obecně, co v přehledových prací, tak by právě v tom hlubokém moře jako neměly být nebo nejsou známý žádné skupiny, co by to opravdu jako využívaly jako nějak hodně, jako třeba známe tady ze sladkovodních, ze sladkovodních některých skupin, kde to fakt jako se stalo dominantním smyslem, tak to nic takového jako u, u, u Bořskej nebylo, na, nebylo nalezeno. Tak. Většinou ty sladky, jak víte, vlastně to mají, když jsou žijou v kde to tam je, to má opravdu, aby se jim to hodilo. No jo, jako, jasně, no. Nevím. Tak a teď, když to vypadá, že opravdu nejsou urgentní dotazy, tak pokud chcete dále diskutovat o děsech a podobných uh, pusinkách, a, <snokl> tak, a, tak, tak jste zváni tady do přiláhá unterou... <a te>, <slap> Tak jo, tak děkujeme moc. Tak jo.